47. Chelsea és én megtanultunk egy fontos leckét. Afrika az Afrika, Nagy-Britannia pedig mindig Nagy-Britannia marad. Nem sokkal azután, hogy visszaérkeztünk a Hétróvra, lefényképeztek minket. Soha nem volt vicces számomra ez, de nem is volt sokkoló. Volt néhány év, miután anyu eltűnt, amikor szinte soha sem fotóztak, de most már állandó volt, hogy titokban vagy nyíltan fényképeztek. Azt tanácsoltam Chelsea-nek, hogy kezelje úgy, mint egy krónikus betegséget, amit kezelni kell. De ő nem volt biztos benne, hogy szeretnie magának ezt a krónikus betegséget. Mondtam neki, hogy megértem. Teljesen jogos érzés. De ez volt az én életem, és ha meg akarja osztani az életem bármelyik részét, akkor ehhez hozzá kell szoknia. Hozzászokik az ember. Hazudtam. Ezután ötvenötvenre, talán hatvannegyverre tettem az esélyét annak, hogy valaha is újra látom Chelsea t Esélyes volt, hogy a sajtó egy másik olyan emberembe kerül, akivel végre törődtem. Próbáltam megnyugtatni magam, hogy ez így rendben van, hogy most épp nincs időm egy kapcsolatra. Dolgom volt. Először is a Sendersti Királyi Katonai Akadémián előírt felvételi vizsgák előtt álltam. Négy napig tartottak a vizsgák, és semmiben sem hasonlítottak az ítoni vizsgákhoz. Volt benne némi elmélet, némi írásbeli anyag, de leginkább a pszichológiai szívóságot és a vezetői képességeket vizsgálták. Kiderült, hogy mindkettő meg volt bennem. Ragyogóan átmentem a vizsgán. Nagyon örültem. A koncentrációs problémáim, az anyám miatti traumám nem játszott szerepet a felvételi eredményemben. Semmi sem állhatta utamat, hogy elfoglaljam a helyemet a brit hadseregben. Épp ellenkezőleg rájöttem, hogy ezek a dolgok még ideálisabbá tettek. A hadsereg olyan srácokat keresett, mint én. Mit mondott fiatalember? A szülei váltak. Az anyja meghalt? Feloldatlan gyász vagy pszichológiai trauma? Erre jöjjön. Amikor elbocsátottak, megkaptam egy jelentkezési időpontot, ami több hónap múlva lett esedékes. Ez azt jelentette, hogy lesz időm összeszedni a gondolataimat, elvarni az elvarratlan szálakat, és még jobb, ha Cselzivel is lesz időm, ha ő is akar engem. Igen, meghívott, hogy menjek vissza Fokvárosba, találkozzak a szüleivel. Így is tettem, és azonnal megkedveltem őket. Lehetetlen volt nem szeretni őket. Szerették a vicces történeteket, a jean tonikot, a jó kaját, a becserkészésemet. Az apja medveméretű, széles bújós, de határozott alfahím volt. Az anyja vékony volt, elképesztő hallgatóság, és gyakran adott epikus öleléseket. Nem tudtam, mit hoz a jövő, nem akartam a szekeret a lovak elé vetni, de gondoltam, ha az apósodat és anyósodat az alapoktól tervezed, ezeknél az embereknél jobbakat nem is találhatnál.